Yuslih lakum amal wa yaghfir lakum zinub Wa hamba yang diberi Allah dan Rasulnya, sudah fasa fasa yang agung. saudara bagus. Saya Abdullah bin Abdul Rahman bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul kita bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Rashid bin Abdul Tariyah semula ayat 43 hingga 47 Daripada surah Saffat ini. "Makmum subhanahu wataala wa inna min syiatihi la Ibrahim, izjaa Rabbuhu biqulbin salim, qala abihi wa quomhi maada ta'budun, aifkan alihatan don Allah turidun, fma zannukum bi Rabbil alamin." Sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya Ibrahim benar termasuk golongan. Nabi Nuh, ingatlah ketika dia datang kepada Rabbnya dengan hati yang suci Ingatlah ketika dia berkata kepada bapanya dan kaumnya Apakah yang kamu sembah itu? Apakah kamu mengkehendaki sembahan-sembahan Sayyid Allah dengan jalan berbohong? Maka apakah anggapanmu terhadap Rabb semesta alam? Tadi muslim-muslimat, amir rahmati dan nikah sifat sekalian Telah lihat bagaimana Nabi Ibrahim ini dipuji oleh Allah SWT Dengan beraninya dia bertanya kepada ayahnya, kepada kaumnya apa yang kamu sembah itu mengingkari perbuatan-perbuatan tidak menggunakan akal yang murni. Aif kan alihatan dun Allah turidun. Kamu mengkehendaki menyembah Allah dengan berbohong, membohongi diri kamu sendiri dengan anggapanmu, apakah anggapanmu terhadap Allah Subhanahu Tuhan sekalian alam? Jadi kata ada berkata Maksud ayat ini ialah apa sangkaanmu terhadap tentang apa yang dia akan lakukan kepadamu waktu kamu menghadapinya sedangkan kamu telah melakukan syirik kepada Allah Subhanahu wa Kemudian ayat 88, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Fanazara nadratan fin nujum faqala inni saqim fatawallaw anhu mudbirin faraga ila alihatihim faqala la ta'kulun ta ma lakum la tantiquun faraga alaihim dharban bil yamin faaqbalu ilayhi yazifun Qala ataa'budu ma tanhitun Wallahu khalaqakum wama ta'malun Qalu bunu Lahubi binyana fa'alquhu fil jahim Faradu bihi kaydan faj'alnahum al asfalin Lalu dia memandang sekali pandang ke bintang-bintang kemudian dia berkata semuanya aku sakit Mereka berpaling daripadanya dengan membelakang kemudian dia pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka lalu dia berkata Apakah kamu tidak makan? Kenapa kamu tidak menjawab? Lalu dia pun menghadapi berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya dengan kuat Kemudian kaunnya datang kepadanya dengan bergegas Ibrahim berkata, apakah kamu nyumbah patung-patung yang kamu buat sendiri itu? Kamu pahat itu? Padahal Allah SWT yang menciptakan kamu dan apa yang kamu lakukan Mereka berkata, dirikanlah satu bangunan untuk membakar Ibrahim Lemparkan dia ke dalam api yang menyala itu mereka hendak melakukan tipu muslihat kepadanya maka kami jadikan mereka pula orang-orang yang hina. Echo TV Alam Sekinsinan ini mulakan pelajaran. Ini kisah tentang Nabi Ibrahim. Kita pernah bacakan dahulu bagaimana Nabi Ibrahim dalam surat Al-Anbiya. Dan sekarang Allah SWT Wa bawa lagi sekali pengulangan dalam Quran adalah bersifat pendidikan. Sebagaimana perlunya seorang ayah mengingatkan anaknya masa ke semasa tanpa rasa jemu. Kerana sayangnya seorang ayah supaya anak itu dia sedar awalnya psikologinya. Ia tidak dipengaruhi oleh orang lain Dan sampaikanlah dengan hikmah Tuan-tuan ini mula ke Allah sekalian Hikmah ini satu perkara yang hilang daripada orang beriman Al-Hikmatu dhalatul mu'min Anna wajadaha fahuwa ahakku biha Kita belajar dalam hadis 40 Impunan hadis yang ke-19 itu Kita berhadis 40 yang baik tuan-tuan Kita dapatkan hadis 40 bergambar Kerana ia memberitahu kita, menjelaskan kepada kita Memahami hadis itu dalam konteks foto Jadi tuan-tuan ini mula ke Allah sekalian dalam hadis yang kesempatan, sempurna hadis 40 itu Sebagai contohnya, pendekatan Nabi SAW dalam dakwah kepada orang muda Namanya Abdullah bin Abbas RA Nabi menaiki kenderaan bersamanya, menunggang binatang tunggangan bersama dengannya Nabi SAW mengambil kesempatan mengingatkannya Maknanya komunikasi dengan anak-anak ini jangan terputus ya, Nabi SAW Nabi peluang Biasanya anak anak ni merasa senang hati kalau berada bersama dengan kita dalam kenderaan seperti yang dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Hai bertanya kepada Ibn Abbas. Ala wa'limu wa'alimu ka kalimatin aku nak ajar kamu beberapa perkara. Ihfazillah yahfazuka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Wa idha sa'alta fas'alillah wa idha ista'anta billah. Nabi ajar kepada Abdullah bin Abbas ni perkara lihat pendekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendekatan Quran pun begitu juga ada pengulangan, pengulangan yang tidak membosankan. Berbeza dengan kita yang tidak membaca Al-Quran bila berkata perkara yang tidak berdasarkan Quran, ia akan jadi satu beban bagi orang mendengar. Cepatlah habis, cepatlah habis, penat mendengarnya. So ayah atau ibu yang nak nasihati anak, kurangkan membawa contoh diri kita kerana perkara itu memang tak disenangi Cita zaman waktu kita hidup dahulu Pra kemerdekaan tidak lagi sesuai Kerana anak-anak ini tidak melalui zaman yang kita lalui Suasana dah berubah Maka demikianlah Nabi SAW Demikianlah Al-Quran Karim dia suruh pendidikannya Lihat Jadi Nabi Ibrahim berkata demikian Sungguhnya aku sakit Kisah ni telah kita baca dalam surah yang terdahulu Iaitulah bila Nabi Ibrahim diajak oleh kaumnya untuk pergi berpesta Tapi Nabi Ibrahim telah menjadikan alasan mengatakan aku sakit dia berkata demikian kepada kaumnya supaya dia dapat tinggal dalam negeri ketika mereka sibuk menyambut hari raya mereka berpesta Nabi Ibrahim nak menyendiri nak melihat sembahan sebatu-batu berhala dengan tujuan menghancurkan batu-batu berhala tersebut. Lalu dia berkatakan satu ucapan yang hakikatnya benar. Tapi mereka memahami bahawa dia sedang sakit berdasarkan keyakinan mereka. Maknanya sakit hati Nabi Ibrahim berada dalam keadaan kemelut krisis dalam dirinya melihat kaum melakukan buatan yang keji dan hina tidak menggunakan akal fikiran hidup dalam penganiayaan kepada orang orang senang kepada orang susah menindas menyembah patung berhala ini perbuatan kaumnya menyebabkan Nabi Ibrahim rasa sangat sakit hati dan itulah tujuannya berkata dalam satu penjelasan para ulama tafsir contohnya al-imam al-Khazin bahawa aku sedang sakit Sakitnya berarti ni aku masuk sakit hati Sangat melihat perlakuan kamu yang tak senonoh Tak betul ni Kata kata ada. Bahawa orang Arab ni menyebut Orang yang sedang berfikir dengan perkataan Nafara finujum Maknanya tafakar Kalau fanavara nazaratan finujum Maknanya di sini Tafakar Melihat dengan penghayatan Jadi Nabi Ibrahim memandang ke langit Sambil berfikir Apa yang boleh mengalih perhatian kaumnya itu lalu akhirnya dia dapat ID untuk mengatakan saya sakit. Ini saqim, sungguh aku sakit. Sakitnya ada banyak tafsiranlah di kalangan para ulama menjelaskan sakit tu makna lemah. Sakit tu berarti sakit hati. Sakit tu supaya dia dapat menjauhkan diri daripada mereka. Inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Saya hati muslim-musliman yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Jadi bila Nabi Ibrahim berkata dekat sini Aku ingin bersendirian Aku sakit Dan ada juga yang mengatakan seperti disebut oleh Ibnul Jawzi Ini sakim makna sa Aku mungkin akan sakit Rasa macam nak sakit ha, Ada banyaklah makna yang dikendaki di sini tuan-tuan Ada boleh mengatakan bahawa ini Sakimul qalb alaikum Ila takahantum bin Nujum La tadur wa la tanfa' Seperti Ibn Al-Bari mengatakan Mananya aku masih sakit hati Melihat kamu ni berpandukan kepada Bintang-bintang untuk meneka nasib Masa depan dan sebagainya. sebagainy Ibn Khatibillah masih masih hati Dan dikasihkan sekalian Ada sebuah hadis Yang turut disoh Dari para ulama tafsir Contohnya Ibn Jari Dalam tafsirnya Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu Bahawa Nabi pernah bersabda Lam yakzib Ibrahim alayhi salam alayhi salatu wassalam ghaira salati kadhibatin sintaini fi dhatillah qawluhu inni saqim wa bal fa'ahu bal fa'alahu kabiruhum hadha wa fi Sara hiya ukhti Ibrahim tidak pernah berbohong kecuali daripada tiga keadaan kedua berkaitan dengan zat Allah bila baginda mengatakan aku sakit kepada kaumnya yang kedua Ucapan Nabi Ibrahim menjawab apabila ditanya oleh mereka Yang membunuh, yang menghancurkan patung-patung yang lain Adalah patung yang paling besar Cuba tanya patung besar itu Dan Ini juga satu bentuk Uslub yang dipanggil sebagai Hilah, ma'arid Dan yang ketiga Ucapannya tentang Sarah iaitu sendiri Dia adalah saudara perempuanku Padahal Sarah adalah isteri Isterinya Tuan-tuan dan hadirin yang dikasihi sekalian, ni hadis ni merupakan hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim, disusun oleh Imam Muhajar as Asqalani Fathul Bari. Tuan-tuan tahu tak tiga perkara ni? Dua kita sedang bincangkan sekarang, iaitu Nabi Ibrahim berkata kepada kaumnya ketika diajak untuk menyertai pesta, "Aku sakit." Aku sakitnya ada jelas Penjelasan para ulama ada banyaklah tuan-tuan seperti yang telah kita sebut dalam tafsir Zahidil Masir, ada banyak pandangan di situ. Yang pertama kata Dhahhak, "Aku rasa macam nak sakit." Yang kedua, maksud syakim itu Aku sakit hati terhadap perbuatan syirik yang kamu lakukan Memupakan pandangan ibnu Al-Anbari Yang ketiga, dia Yang dimaksudkan di sini, dia melakukan li'illatin Memang benar-benar Nabi Ibrahim berada dalam keadaan tidak selesa pada waktu itu Bangkali kena sesama, bangkali kena batuk, bangkali kena sakit perut dan sebagainya Kata Asyidi, seperti dia sebut juga Al-Mawardi, Nabi Ibrahim ni Mengikut mereka pergi untuk pesta itu Tapi tengah-tengah jalan dia duduk Ataupun dia jatuh, terbaring Menjatuhkan dirinya Lalu dia mengatakan kakinya sakit Lalu baginda dengan sebab itu dia menaruhkan Untuk pulang Ini ada berbagai bagai pandangan lah tuan-tuan Mereka nak menyambut pesta ni Mereka keluar daripada tempat tinggal mereka berkumpul di satu tempat Tempat perayaan ini Tempat keramaian ini Macamlah pada hari ini Kalau orang melakukan besar Mereka akan berkumpul di satu tempat lapang Jadi ini dua perkara yang kita akan bincang Selepas ini Tapi yang kata-kata Nabi Ibrahim Terhadap Raja Bahawa ini isteriku Kisah ini tuan-tuan Ada saya bawakan dalam Pelik Tabi Benar Majalah Solusi Kisah bagaimana Nabi Ibrahim memasuki tempat baru Selepas perindahannya Selepas dia di Dibakar dan kemudian Allah SWT memerintahkannya untuk pindah ke tempat baru Di tempat baru dia bertemu dengan seorang raja yang zalim Yang tidak boleh melihat perempuan yang cantik melainkan akan merampas dan memperisterikannya Sarah adalah isteri Nabi Ibrahim yang pertama mempengaruhi seorang nita yang cerita Maka raja ini terpukau melihat kecantikan Sarah Dia bertanya kepada Nabi Ibrahim Sebelum itu telah pun ada persepakatan Nabi Ibrahim berkata kepada Sarah Kalau dia tanya aku siapakah kamu Aku akan menjawab Kamu adalah saudaraku Memang benar saudara Kan isteri kita adalah Saudara Seibu Seayah Daripada datuk Nenek kita Nabi Adam dan juga Hawa Ibu kita Ini dia sudut jauhnya Tapi dia sudut-sudut Boleh -sudut kita katakan saudara Saudara se-Islam sebagai contoh Saudara yang Berasal daripada keturunan yang sama Setiap kita datang daripada Adam Tak dinafikan, tak ada siapa boleh menafikan Jadi Nabi Ad, nabi Ibrahim di sini bila ditanya Siapakah wanita bersama mumu ini? Nabi jawab ni kakakku Ataupun adik perempuanku, saudara perempuanku Maka Raja yang zalim ini Merampas Sarah dengan niat untuk Memperisterikannya Kalaulah Ibrahim alaihi salam mengatakan Ini isteri ku, tentulah dia akan dibunuh jadi tuan-tuan yang -tuan dirahmati dan dikasihi ini merupakan satu bentuk hila yang dibenarkan dalam syara Jadi dalam kisah tersebut kalau kita lanjutkan Nabi Ibrahim alaihi salam akhirnya dilepaskan dan tinggal raja yang zalim ni nak menganiayai Sarah. Kali pertama dia mendekati badannya jam, Krem paralyzed dia tak boleh bergerak. Lalu dia menyangkakan bahawa wanita ni mempunyai kelebihan tertentu dia pun Mengatakan pada Dalam dirinya Ya ya Tuhan yang maha benar Tapi dia tidak menyebabkan Tuhan tersebut Ni raja yang zalim ni Aku tidak akan mengapakannya Wahai perempuan Aku tidak akan mengapa mengapakannya Kerana aku ingin buat jahat padamu Aku jadi begini Maka Allah SWT pun melepaskan Krem yang ada di badannya Dia pun boleh bergerak Jam pada anggota ni Kali kedua dia cuba Untuk menerkam lagi Selisara Dan berlakulah perkara pertama Karama seorang wanita yang saliha Wali Allah ini Kali kedua pula, dia berkeadaan seperti pertama Dia mohon daripada Sarah sekali lagi Tolong, tolong lepaskan aku, aku takkan buat apa-apa padamu Dan tuan-tuan yang -tuan, rahmatin yang dikasihkan sekian Barulah ditahu Sarah ni adalah seorang wanita yang hebat Kedulukannya di sisi Allah SWT Dia merasa semalu dia melepaskan Sarah Dan memberi kepada Sarah seorang perempuan Untuk menemaninya menjadi pembantu rumahnya Yang namanya Hajar Dan inilah yang kemudiannya dia diperisterikan oleh Nabi Ibrahim Dan mereka mendapat anak yang pertama Daripada isteri yang kedua ini yang dinamakan sebagai Ismail dengan perintah Allah SWT yang menjadi datuk kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. jadi ini rintetan daripada peristiwa yang sedang kita kaji sekarang walau pun pun tuan-tuan ini mulai kat bahasa kalian perkara Nabi Ibrahim berkata ini sakim ini bukanlah satu pembohongan yang menyebabkan Nabi Ibrahim patut dicela ini bukan, faham betul-betul jika ucapan ini merupakan satu pembohongan Maka ia merupakan Satu bentuk dalam Islam Yang dipanggil sebagai ma'arib Ma'arib ni di sudut kiasan Untuk tujuan syarak Yang dibenarkan oleh Islam Baik tuan-tuan, perkara ni lah Kita fahami lebih dalam Jangan ada silap faham di sini Nabi Ibrahim Nabi Muhammad berbohong Tidak ada seorang pun ahli ilmu Yang mengatakan seperti ini Jangan disilap fahamkan tuan-tuan yang dimulihkan Amanalah terhadap Penyampaian ilmu InsyaAllah kita akan bincangkan pada kuliah berikut Lanjutan pandangan para ahli tafsir Dalam perkara ini alam, Wa salallahu ala sayyidina Muhammad Wa alihi wa sahbihi wa baraka Wa alhamdulillahi rabbil alamin Wa barakallahu fiikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh